mtazamaji wa Astar TV karibu katika chaneli yetu tunakuletea historia mbalimbali mbali. na hi leo nakuletea historia ya Januari Yusuf Makamba Januari Yusuf Makamba amezaliwa tarehe Januari ni mtanzania na mwanasiasa wa chama cha Mapinduzi CCM Januari Makamba amezaliwa mkoani Singida na ni mtoto wa kwanza kati ya watoto wanne wa baba yake Yusuf Makamba. Ni kigogo wa chama tawala nchini chama cha mapinduzi CCM. Na awali aliwahi kuwa katibu mkuu wa mama yake mzazi Josephine. Anatokea wilaya ya Miseni Kagera. Alitumia maisha yake utotoni katika nyumba ya babu yake ya kijiji cha Maheza Nguru katika wilaya ya Lushoto na katika kijiji cha mama yake mzazi katika mkoa wa Kagera ambacho wakati huo kilivamiwa na wanajeshi wa Uganda wakati wa vita ya Uganda na Tanzania elimu Januari yusuf makamba alipata elimu yake ya msingi wilayani lushoto mkoani Tanga lakini pia alisoma katika shule ya sekondari ya Handeni ya Galanosi lakini pia katika shule ya upili ya Forest Hill Alihudhuria pia katika chuo cha Quincy huko Massachusetts Marekani kwa kozi ya awali kabla kuhamishwa hadi chuo kikuu cha Saint John's huko Minnesota ambako alihitimu katika mafunzo ya amani. Kisha akachukua mafunzo ya kazi katika center kabla kupata MSC yake katika uchambuzi wa migogoro na utatuzi katika shule ya uchambuzi na utatuzi wa migogoro katika chuo kikuu cha George Mason Mnamo mwaka 2004, maisha yake ya kea kazi. Januari Makamba alianza kazi serikalini na kufanya kazi kama afisa utumishi katika Wizara ya Mambo ya Nje daraja la pili hapa nchini Tanzania baada ya kurejea kutoka masomoni nje ya nchi. Siasa. Mnamo mwaka wa 2010 na, na aligombea katika uchaguzi kama mbunge wa eneo la bunge lake la Bumbuli na alichaguliwa bila kupingwa katika bunge la kumi. Katika kipindi cha kwanza cha ubunge wake, aliweza kuteuliwa kuwa naibu waziri wa mawasiliano, science and teknolojia mwaka wa 2012 hadi 2015. Aliwahi kuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge ya nishati na madini. Mnamo Aprili 2011, alichukua nafasi ya Bernard Membe kama katibu wa mambo ya siasa na uhusiano wa kimataifa wa SCM na alihudumu katika wadhifa wa huo hadi november 2012 aliporithishwa na Asha Rose Migiro kwenye mkutano mkuu wa nane wa SCM. Makapa pia alichaguliwa kuwa miongoni mwa wajumbe kumi wa halmashauri kuu ya taifa kutoka upande wa Tanzania bara na alipata nambari ya pili kwa juu zaidi ya kura 293. Na mei 2012 Raisi Kikwete alimteua kuwa naibu waziri wa mawasiliano, sayansi na teknolojia kufuatia mabadiliko ya baraza la mawaziri mnamo Julai. Alizindua shirika la maendeleo la Bumbuli, mpango wa kibinafsi ambao ungejaribu kuongeza juhudi za serikali katika kuleta maendeleo katika eneo la Bunge. lake. Na mwaka wa 2015 alikuwa miongoni mwa wanasiasa waliomba ridhaa ya kugombea nafasi ya urais kubidi chama cha mapinduzi CCM na kwenye kura za maoni aliingia kwenye tano bora lakini hayati Dr. John Pombe Magufuli alishinda kwenye kura za maoni na hatimaye kuwa Raisi. baada ya hayati rais Dr. John Pombe Magufuli kuwa madarakani alimteua januari Makamba kuwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa Raisi muungano na mazingira kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2019 baada ya hayati dr john puma magufuli kupata uteuzi wa sisi makamba alirejea katika jimbo la bumburi ambako alichaguliwa tena katika nafasi ya pili kwa 84% ya kura zote pia wakati wa uchaguzi wa rais wa 2015 alikuwa sehemu ya mkada 32 waliounda kamati ya kampeni ya CCM mara mbili ya kuwa msemaji wa kampeni na msimamizi wa mawasiliano ya wa CCM wakati wa wa kampeni. Makamba pia alikuwa mjumbe wa timu ndogo iliyochaguliwa na mwenyekiti wa CCM kuandaa ilani ya chama cha mapinduzi kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia 2015 hadi 2020. Mnamo tarehe 12 Septemba moja aliteuliwa kuwa waziri wa nishati na raisi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania awamaye sita rais dr samia suduhu hasan nafasi ambayo anaitumikia mpaka hivi sasa huku bado akiwa mbunge wa jimbo la Bumbuli heshima na tuzo Januari makamba amebahatika kuwa na tuzo mbalimbali ambazo zimezidi kumweongezea wasifu wake na miongoni mwa tuzo hizo ni pamoja na young global leader na jukwaa la kiuchumi la dunia aloipata mwaka wa 2013 Tuzo nyingine ni ya demokrasia ya taasisi ya kitaifa alioipata mwaka wa 2013 Lakini tuzo nyingine ni ya wanaume wenye nguvu zaidi barani Afrika Jarida la Forbes Tuzo waloiipata mwaka wa 2014 Familia Janual Makamba ni Muislamu mwenye mke mmoja na mke wake anaitwa Romana na ni baba wa watoto wawili mbali na siasa. Januare Makamba ni shabiki mkubwa wa soka na anaunga mkono Simba Sports Club, Coastal Union, Chelsea na Real Madrid. Na hii ndiyo historia ya Janual Yusuf Makamba, mbunge wa jimbo la bumbuli, Wilayani Lushoto mkoani Tanga, lakini pia ni waziri wa nishati anayetumikia cheo hicho mpaka hivi sasa. Historia hii imendaliwa na Esther TV na kusimuliwa na Potina Safieli.